Azt kérte a pácienstől, hogy elazult állapotban naponta többször gondoljon a barlangra a kishajóval. Próbálja gondolataival elmozdítani a zátonyról, és közben igyekezzék elszakadni attól az egykori vesztességtől.